Allahumma inasaluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalah wa ba'du para pemirsa kaum muslimin dan muslimat para pendengar di mana saja antum berada semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua memberikan kesehatan, kemudahan serta pertolongan kepada kita semua sehingga hari-hari yang kita jalani dan yang akan kita hadapi semakin kita dapatkan kemudahan di dalam melaksanakan aktivitas dan berubudiyah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena sungguh hari-hari yang akan kita hadapi, hari-hari yang sangat mulia. Kita berada di awal bulan Sya'ban. Kurang lebih tiga pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan. Mari kita persiapkan diri Dengan ilmu Dengan ketakwaan Dengan doa Serta juga tazkiyatun nafs Agar jiwa kita Menjadi jiwa yang suci Sehingga Bila mendapatkan kesempatan Untuk beramal Serantiasa termotivasi Dan terjauhkan dari sifat malas Atau hal-hal Yang akan mengurangi semangat kita Untuk melakukan amal ibadah dan ketaatan. Semoga Allah memuliakan kita dengan semua hal itu. Allahumma amin. Alhamdulillah, puja dan syukur hanya mili Allah. Salam dan salam. Mari kita berbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah. Seperti biasa kajian kita tentang kajian akidah ahli sunnah wal jamaah kajian yang membahas tentang tauhid perkara yang sangat mulia perkara yang berkaitan dengan ma'rifatullah perkara yang berkaitan dengan salah satu prinsip dasar tiga landasan utama yang wajib dipelajari oleh seorang muslim yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mungkin seorang Bisa mengetahuinya Kecuali dengan mempelajari Nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ikhutal iman para pemirsa kaum muslimin, para pendengar Di mana saja antum berada Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Pembahasan tentang salah satu kaedah Di dalam memahami Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Para misal rahimakumullah Ahlul kalam itu orang-orang yang menyelisihi ya, Manhad ahli sunnah dan salafus salih Di dalam Pembahasan-pembahasan teologi, keimanan Terutama dalam masalah Pembahasan tentang ma'rifatullah Atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka Tentunya tidak sama Dalam Tingkat penyimpangannya Di antara mereka Ada yang Mengingkari semua sifat Dan sebagian lain Mengingkari Kebanyakan dari sifat dan menetapkan sebagiannya. Di antara alasan mereka, kenapa mereka mengingkari sifat tersebut atau mentakwilnya, ya, tidak menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana ya secara tekstual, secara zohirnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Di antara alasan mereka bahwa sifat tersebut bila ditetapkan bagi Allah sebagaimana zahirnya secara tekstual ya itu akan menjerumuskan ke dalam tashbih atau tamthil ya menyerupakan Allah dengan makhluk Oleh kerana itu tatkala mereka membaca firman Allah Ar-Rahman al-As-Sattawa thumma stawa 'ala arsh Istiwa di atas aras, ya, yang terbesit dalam benak pikiran mereka seperti, ya, seorang raja yang duduk di atas singgasana dia. Nah, arshii, itu yang dibayangkan, itu yang terbesit dalam benak pikiran mereka. Dan kita menurut mereka harus mensucikan Allah, benar? Kita harus mensucikan Allah, mengagungkan Allah jika ditetapkan itu akan menyerupai sifat makhluk sementara Allah tidak menyerupai salah satu dari makhluknya maka bagaimana jalan keluar dan solusinya berarti harus ditakwil yang kesimpulannya adalah secara otomatis pasti akan tertolak karena begitu ditakwil akan berubah maknanya sehingga hilanglah makna hakiki dari ayat tersebut yaitu istiwa Allah di atas aras Begitu juga kenapa mereka menakwil sifat tangan bagi Allah? Karena menurut mereka, persepsi mereka kita memahai tangan seperti tangan yang kita lihat yang kita miliki. Maka kalau kita tetapkan tangan bagi Allah berarti menyerupai makhluk. Allah Maha Suci dari menyerupai berarti harus ditakwil. Ditakwil Ya, diselwengkan maknanya tangan itu bukan tangan yang hakiki, tapi lah tangan bermakna kuat, kata mereka. Kekuatan. Tersebagian mentawilkan nikmah, nikmat. Taib. Ikhtilafan, BArabim Sarahimakumullah. Tentu alasan dan pernyataan yang mereka utarakan dan alasan yang mereka suguhkan tersebut adalah pernyataan dan alasan yang batil sebatil-batilnya Kebatilan dan kerancuan pernyataan tersebut bisa kita pahami dengan memahami kaidah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah Bahawa di dalam menetapkan sifat-sifat Allah tatkala kita menetapkan sifat-sifat Allah yang tertara dalam hadis dalam Al-Qur'an dan hadis maka kita harus ya waspada dari dua sikap yang menyimpang dari dua pernyataan yang Nyeleneh dari dua ya prinsip atau persepsi yang keliru nah persepsi yang pertama kita harus ya Meninggalkan Membersihkan akal pikiran kita Dari persepsi At-tamzil Iaitu menyerupai Menyerupai itu menyerupai sifat makhluk Artinya takkala kita menetapkan Sifat Allah Penetapan tersebut Bersih dan suci dari Penyerupaan atau menyerupai Ini yang pertama yang kedua, at aktif, yaitu usaha untuk mengetahui atau men menginterpretasikan nama-nama atau sifat-sifat tersebut, kemudian dikayfiyahkan, ya ditentukan kayfiyahnya begini, seperti ini, seperti itu dan seterusnya sesuai dengan ya, persepsi masing-masing dari yang membaca ayat tersebut atau yang membaca hadis-hadis tentang sifat tersebut. Nah, ifo taliman para surahihukumullah. Maka kaidahnya di di kelangan ahli sunnah, kaidah yang harus dipahami di kalangan ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahawa di dalam menetapkan sifat kita harus ya waspada dari dua persepsi, dua pernyataan yang menyimpang. Yang pertama atamzil, at yang kedua attaqiy. Ya. Kita akan jelaskan kedua pernyataan atau kedua persepsi yang keliru tersebut. Yang pertama atamzil, at atamzil, ya. at iaitu menyerupakan, ya. sama artinya dengan attaqbih, menyerupakan kendati attamthil itu lebih umum nah. mencakup dari semua sisi tajbih itu menyerupai dalam sebagian sisi dan itu juga redaksi Al-Quran iaitu Allah menafikan hal itu leysa kamithlihi nah. tidak ada yang serupa syai'un sesuatu dengan Allah SWT maksud At-Tamthil iaitu seorang yang menetapkan sifat tersebut meyakini bahawa apa yang ditetapkan bagi Allah menyerupai sifat sifat yang ada pada makhluk ini dinamakan At-Tamthil Nahal Sunnah mengatakan bahawa di dalam menetapkan sifat tersebut, kita harus ya, membersihkan pikiran kita Pemahaman kita dan penetapan tersebut dari menyerupai sifat makhluk Dari sini kita memahami bahawa apa yang diutarakan, apa yang disampaikan oleh Ahlul Kalam Dengan berbagai sekte dan pemikiran pemahaman mereka Yang mentakwil sifat dengan alasan bila ditetapkan secara tekstual akan menyerupai sifat makhluk Adalah pernyataan yang batil begitu juga, tatkala mereka menisbatkan kepada ahli sunnah dan menamakan ahli sunnah dengan musyabbiha karena menurut mereka ahli sunnah itu menetapkan secara tekstual, bila tetapkan berarti akan, konsekuensinya akan menyerupai sifat makhluk, lalu kata mereka berarti mereka ini musyabbiha ya subhanallah, menuduh ahli sunnah dengan pernyataan yang batil, yang sesungguhnya mereka yang lebih utama terjuruh dalam pernyataan itu Nah, sementara kaidah dalam ahli sunnah, dalam akidah ahli sunnah, mereka menetapkan jauh dari persepsi-persepsi yang menyerupai itu. Ya. Jauh dari kedustaan-kedustaan dan pernyataan yang disematkan kepada mereka. Ahli sunnati wal jamaah. Shirqatul najiyah, golongan yang selamat. semua kita dibimbing oleh Allah untuk selalu berjalan di atas jalan golongan yang selamat. Bahwa di dalam menetapkan sifat tentunya sesuai dengan kebesaran keagungan Allah tidak serupa dengan makhluk kerana penyerupaan tersebut tamtsil merupakan hal yang telah dinafikan ya ditiadakan oleh Allah dari dirinya laysa kamitslihi syai maka dalam hal ini Ketika kita membaca ayat Al-Qur'an mendapatkan sifat-sifat Allah, kita tetapkan sebagaimana yang tertulis sebagaimana ya sesuai dengan zahirnya secara tekstual. Begitu kita membaca yadullah, ya Allah punya tangan, ya. Begitu kita membaca yanzilu rabbuna <coughs> dalam hadis Allah turun, ya Allah turun. Istawa alal al'Arsh, ya Allah, istiwalah al'Arsh tingg di atas Arsh. Kita tetapkan sebagaimana zahirnya secara tekstual, ya. Tidak ditauhilah selawengkan, tapi kita bersihkan pikiran kita. Ya, kita selamatkan pikiran kita dari berbagai persepsi-persepsi yang negatif tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. <tuh> Selesai masalah. Tapi tatkala yang mendahului Ya, yang telah terbesar dalam benak pikiran Ahlul Kalam adalah tashbih, menyerupai penyerupaan maka untuk selamat dari konsekuensi yang seperti itu mereka melakukan berbagai ya, pentakwilan yang pada hakikatnya adalah penyelewengan Jadi ya, diselewenkan nas-nas Al-Quran dan hadis tersebut dari maknanya yang benar. Ihotal iman, Profesor rahimakumullah. <tuh> Kenapa kita dalam menetapkan sifat harus membersihkan pikiran kita, pemahaman kita dari tashbih tamthil. Ya. Menyerupai sifat makhluk atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Karena sesungguhnya at-tamthil adalah hal yang batil berdasarkan Al-Quran dan juga akal atau logika yang sihat jadi bukan sekadar logika tapi logika yang sihat taib Adapun dari sisi ya, dalil kita mendapatkan dalam Al-Quran Allah SWT telah menafikan hal itu dari dirinya Laisa kamislihi syai' Laisa Kamislihi Shayun, Tidak ada ya, Kamislihi Seperti ya, Semisal dengannya Shay sesuatu Arti tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala Jelaskan dalam ayat lain Bahawa Al-Khaliq tidak akan menyerupai al-makhluk al khalik yang menciptakan Makhluk yang diciptakan Apakah sama? Ya tidak sama Qala subhanah Afamai yakhluk Kaman la yakhluk Afala tadakkaun Afamai yakhluk Apakah ya, Yang menciptakan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Sama seperti yang tidak menciptakan, ya, bahkan diciptakan. Ya, jawabannya jelas, ya, tidak sama. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala ya, telah menafikan ya, persepsi, tashbih, atau temfil. Nah. Allah menafikan hal itu. Lalu kenapa terbasi dalam benak pikiran kita tatkala menetapkan sifat Sehingga makna yang terbesit Dalam benak pikiran kita Yang terlintas dalam benak pikiran kita Adalah Tashbih Itu menyerupai Subhanallah Bagaimana seorang bisa berpikir seperti itu Ya, Bagaimana seorang bisa berpersepsi negatif kepada Allah Allah menafikan tamthil Kemudian tadkala kita mendapatkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung sifat-sifat Allah dan hadis-hadis Nabi yang tertera di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu Kenapa kok yang langsung terbesit dalam benak pikiran, terlintas dalam benak pikiran kita tasbih, sementara Allah telah menafikan hal itu? <coughs> ya. Yeah. Logika apa yang digunakan? Teori apa yang digunakan? Ya. Yeah metodologi berpikir bagaimana yang mereka ya, gunakan Dalam ayatul Allah Subhanahu wa menjelaskan hal ta'lamu lahu samia apakah kau mengetahui lahu bagi Allah samia itu misl sesuatu yang menyerupai tidak ada karena Allah yang maha mulia, maha sempurna. Wa qala subhanahu wa lam yakul lahu Tidak ada ya Suatu pun yang menjadi tandingan Atau seorang pun menjadi tandingan Yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari ayat yang kita bacakan tadi Berikan sebuah kesimpulan Yang wajib kita imani dan kita yakin Bahawa Allah Tentu tidak serupa dengan makhluk Sehingga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Baik sifat perbuatannya yang berkaitan dengan kehendak Allah, sebagaimana kita jelaskan, atau sifat-sifat datiah yang berkaitan dengan diri Allah yang tidak terpisah dari diri Allah, seperti wajah, tangan, kaki, mata, nah, semua hal itu kita tetapkan, wajib kita tetapkan sebagaimana zohirnya, secara tekstual. Tidak boleh diselewengkan Tidak boleh ditakwil. Kenapa demikian? Kerana sifat tersebutlah sifat Allah Dan Apa yang telah kita jelaskan dari ayat yang telah kita Bacakan tadi, memberikan kesimpulan Bahawa tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah Sifat Allah tidak menyerupai Makhluk Sifat Allah tidak menyerupai sifat makhluk Maka apa yang kita khawatirkan tatkala menetapkan sifat tersebut sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya. Allah telah menyatakan tidak ada yang serupa dengan diri Allah. Kemudian Allah sebutkan Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata. Rasul menyebutkan Allah turun. Maka tidak ada, ya, hal yang perlu dikhawatirkan dalam hal itu. Bahkan wajib kita imani Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata. Allah memiliki wajah, ya. Allah memiliki kadam kaki, begitu dalam hadis yang sahih. Nampak Allah istiwa di atas aras, kenapa? Kena Allah yang mengabarkan, kena Rasul yang mengabarkan, dan landasannya adalah, leih sahaja kita lihat, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak satu pun yang menyuruhai Allah maka kita tetapkan sebagaimana zahirnya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala selesai masalah kerana itu yang berbicara Allah Allah Rasul juga yang bersabda tapi takkala kita ingin menghakimi Allah terasul dengan akal kita maka muncullah pernyataan-pernyataan yang aneh dan nyeleneh oh iya, kalau tetapkan berarti menyerupai ya subhanallah, Allah mengatakan tidak menyerupai Kemudian Allah tetapkan bagi dirinya, antum aalamu amila. Apakah kalian yang lebih mengetahui tentang diri Allah daripada Allah? Silakan dijawab. Jadi sebenarnya sangat simple masalahnya. Aqidah Lisunah itu akidah yang sangat rasionalis, simple masalah, tidak berbelit-belit. Di sinilah, ya. Kenapa tidak terdapat perbedaan kalangan sahabat Tabi'in Pak Tabi'in dan imam-imam ahli sunnah Tentang menetapkan sifat Allah Enggak terdapat perbedaan Yang muncul perbedaan Tadkala muncul Ahlul Kalam Yang mengadopsi pemikiran pemikiran filsafat Ya Teori-teori filsafat Sekte Jahmiyah Mengadopsi pemikiran filsafat Kemudian diikuti berbagai sekte-sekte Ahlul Kalam yang lainnya Itu yang Menjadi Ya Sumber permasalahan. Nah, yang kedeliman, para sarahimakumullah, itu tinjauan, ya, tinjauan uh, agama, tinjauan syariat, secara dalil, nafli. Tapi sekarang kita tinjau dari sisi, apa, dari sisi logika yang benar, dari sisi logika yang benar juga, ya, memberikan sebuah kesimpulan bahawa tidak sama. Antara makhluk, antara khaliq dengan makhluk. Ya. Kendati nah, kendati dalam penamaan atau istilah sama, tapi hakikat tentu berbeda. Ya. Resesi pertama kita mengetahui secara pasti, ya. Bahwa antara al-Khaliq Allah Rabbul alamin al makhluk ya, makhluk di alam semesta ini terdapat perbezaan ya perbezaan yang begitu besar antara Allah dengan makhluk dari sisi zat nah jelas ya tidak sama bahkan tidak ada perbandingan dan itu kita meyakini secara pasti, seyakin-yakinnya bahawa zat Allah tentunya berbeda dengan zat makhluk. Jika demikian, maka secara otomatis sifat Allah pasti berbeda ya, dari sifat makhluk. Karena sifat tersebut ya, ada pada zat menyertai zat dan ada sifat bagi zat Allah Subhanahu SWT. Itu logika yang sehat. Seperti itu mengatakan. Nah. Bahkan, kita melihat. Jangankan, ya. Antara Allah, Sang Pencipta al khalik Antara makhluk yang diciptakan. Ya, antara sesama makhluk saja terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan. Nah. Pernyataan yang demikian itu menunjukkan pada kebatilan pernyataan itu sendiri. Orang yang berakal akan tertawa. Wah Anda ini ngaur atau sadar ngomong atau bagaimana? menggigau atau bagaimana? Jelas nggak sama dong. Jelas. Nggak sama. Gajah punya kekuatan, semut punya kekuatan, sama-sama kuat. Apa kak doi mengatakan? Wah berarti sama kerana sama-sama kuwah ya tidak sama itu logika yang sehat seperti itu Dan jika perbedaan antara makhluk saja bisa kita pahami dengan akal yang sehat loh kok kita tidak bisa memahami perbedaan antara Allah Sang Pencipta Al-Khaliq Rabbul Alamin dengan makhluk yang lemah yang tidak ada kemudian diadakan tidak ada sebelumnya diadakan loh, bagaimana kita berpikir dengan logika yang seperti itu maka tidak logis tidak masuk akal. Nah, Taib. Kemudian, sisi kedua, ya, bagaimana mungkin akan sama Allah dengan makhluk Allah yang maha sempurna dengan segala makna kesempurnaan dari seluruh sisi kesempurnaan perbuatannya. Kesempurnaan daripadanya, perbuatan, kesempurnaan sifatnya, kemuliaan nama-namanya, semua sisi yang, ya, yang berkaitan dengan diri Allah Subhanahu Wataala, mana mungkin akan sama dengan makhluk yang memiliki seluruh keterbatasan dari segala sisi, ya, memiliki seluruh keterbatasan di dalam segala sisi. Nah, kaedahnya menyerupakan sesuatu yang mulia ya atau membandingkan okelah bandingkan mungkin lebih halus bahasanya membandingkan membandingkan sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang ya kurang kemuliaan atau mungkin yang lemah yang memiliki سلوك terbatasan ini sesungguhnya Tentu akan merendahkan dan menghinakan Sesuatu yang mulia tadi Akan mengurangi kedudukannya ya. Akan mengurangi Tadkala seorang memiliki pedang yang tajam ya. Terbuat dari jenis besi atau baja yang Begitu kuat ya. Bila dibandingkan dengan pedang yang terbuat dari Asal, kayu ya. Apakah sama Membandingkan pedang yang tajam tadi Yang bagus, yang berkualitas tadi Dengan tongkat Asal ya. Ini pada dasarnya adalah Merendahkan kualitas ya, Dari pedang yang tajam tadi Kena tidak sebanding sama sekali itu kita memahami seperti itu ya. Kita pahami Lalu bagaimana dengan Allah Yang dibandingkan Dengan makhluk Tadkala membaca sifat Allah Lalu yang ter, terlintas Dalam pikirannya Yang terbesar dalam hatinya Menyerupai makhluk Menyerupai sifat yang ada di makhluk Ya subhanallah Dengan logika bagaimana mereka bisa menilai Seperti itu oleh kerana itu Kaedahnya Tashbihal kamil bin naqis unnaqis, Menyerupakan Sesuatu yang sempurna Dengan sesuatu yang tidak sempurna Itu adalah Naksan fil kamil Mengurangi al merupakan celahan nah, Merupakan penghinaan Yang menghilangi Atau kesempurnaan Sesuatu yang mulia tadi Taib. yang ketiga ini mempertegas pernyataan dari ya, sisi uh, logika yang pertama tadi bahawa kita menyaksikan makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan dalam kehidupan keseharian kita bahawa banyak hal-hal yang sama dari sisi nama bahkan juga sifat ya, banyak hal tapi apakah sama? Hakikatnya jawabannya tidak sama. Dan kita bisa menerima ya fakta yang demikian. Enggak ada yang mengatakan, oh berarti enggak bisa ini ya, ditetapkan bagi jenis ini kenapa? Akan sama dengan yang lain kenapa? Ya sama namanya, sama sifatnya. Hal itu tidak muncul dalam teori keilmuan kita dalam menilai, menggaji, melakukan riset penelitian terhadap makhluk. Nanti sama namanya, tapi berbeda hakikatnya. Sama sifatnya, tapi berbeda hakikatnya. Artinya istilah dan namanya sama. Jika demikian itu, bisa kita maklumi dan kita pahami dalam memberikan Berbanding atau dalam memperhatikan kehidupan sama makhluk Kenapa kita, akal kita tidak bisa memahami hal itu Tadkala kita mengkaji, membahas, pembahasan tentang Allah Sang Pencipta Al-Khaliq ya, Antara makhluk yang diciptakan Tentu lebih utama akan terjadi perbedaan dari sisi hakikatnya dan kaifiatnya. Jika demikian, tidak ada yang perlu khawatirkan takdiriku mengatakan Allah punya tangan? Naam. Allah punya wajah? Naam. Allah punya mata? Naam. Kalau ada yang mengatakan bukankah manusia punya tangan? Ya, manusia punya tangan. Bukankah manusia punya mata? Ya. Berarti sama. Lalu kita katakan, ya, sama namanya, tapi hakikatnya berbeda. Lalu apa yang menghalang kita untuk menetapkan sifat tersebut bagi Allah, kendati sama dalam istilah nama, karena kalau tidak sama dalam istilah nama, tidak mungkin kita bisa memahami apa yang dimaksud Al-Quran. Tapi hakikatnya berbeda, ya untuk lebih, ya, pendekatan yang mungkin lebih bisa kita cerna dengan baik sekarang sebentar, atau untuk sejenak kita kita tunda terlebih dahulu, ya, perbandingan antara Allah dengan makhluk sekarang kita ingin berikan perbandingan antara makhluk saja, ya antara makhluk ya, terlebih dahulu di dalam surga ada apa? Surga makhluk Surga makhluk nah, Allah ciptakan Dan kenikmatan yang ada dalam surat itu juga makhluk Allah ciptakan Dan disebutkan Al-Quran Ada susu Ada madu Ya yeah. Buah-buahan Berbagai bentuk buah-buahan Ada anggur Ya yeah. Ada pisang Berbagai buah-buahan Ya yeah. Taib Ada susu, ada madu, ada khamar ya, yeah. Bahkan sungai Dari susu, dari madu, dari khamar Air yang jernih, bersih Subhanallah, semuanya ada Ada juga istri azwaj Taib, semua hal itu sama Dengan istilah yang kita gunakan, yang kita dengar dalam ya kehidupan kita di dunia, dalam komunikasi kita, dalam berinteraksi kita. Ya, dalam membeli kebutuhan kita. Kita ingin ke pasar membeli buah-buahan, beli anggur, beli pisang. Kita ingin minum susu, ya, madu. Semuanya sama. Surga juga ada madunya Tapi bila kita tanyakan Ya Apakah kita akan mengingkari Kenikmatan yang ada di surga Berupa madu, susu Ya berbagai buah-buahan Ya Dengan alasan Bahwa semua hal itu Sama dengan istilah Berbagai kenikmatan di dunia ini apakah tidak akan diingkari, oh gak ada itu madu, kenapa? kalau kita tetap mati sama dong dengan madu yang di dunia begitu jelas barang siapa yang mengingkari berbagai kenikmatan tersebut dan itu jelas dia memahami dalam Al-Quran ini bisa menjuruskan pada kekufuran karena mengingkari berbeda kalau dia tidak tahu Jika jikalah itu bisa kita pahami perbedaan yang begitu besar itu sama istilahnya namanya sama tapi hakikatnya berbeda jika demikian kita pahami lalu kenapa tatkala kita berbicara tentang sifat Allah <coughs> ya kenapa yang terbesit dalam benak pikiran saya yang persepsi yang muncul dalam benak pikirannya kok tashbih sehingga harus diingkari ditakwil ya subhanallah dengan logika bagaimana seorang itu berpikir loh, Metodologi apa yang digunakan Jawabannya Ya hanya kena main akal-akalan Di sini juga kita bisa ya Memberikan sebuah kesimpulan Mereka menggunakan standar ganda Tidak ilmiah Tidak objektif Ya, Maka di sini namanya tanaqutat. ya Kontradiksi begitu banyak Sementara tidak ada perbedaannya Kalau memang berbeda Kendati sama Itu kita pahami dalam kehidupan di Dalam kita ya Memberi, melakukan, menilai Dalam kita memahami Dalam kehidupan kita Keseharian kita Kenapa kita tidak bisa memahami dan menerima Dan itu lebih utama seharusnya ya. Dan itulah hakikatnya Bukan seharusnya lagi, betul lebih utama terjadi perbedaan antara al-Khalik Allah yang menciptakan dengan makhluk yang diciptakan. Baik. Ikhatul iman wa rahmatakumullah. Maka kaidahnya <tuh> ittifaq fil asma ya. La yalzam ittifaq fil musammayat. Kesamaan dari sisi nama bukan berarti kesamaan dari sisi hakikatnya. Baik. Yang kedua At-Takif At-Takif yaitu Seorang menetapkan sifat ya, Kemudian mengatakan Bahawa kaifiyahnya Hakikatnya begini, begini dan begitu Itu namanya Takif ya. Jadi Dia berusaha untuk Menjelaskan hakikat sifat tadi Tapi tidak, ya, menyamakan dengan salah satu ya, dari sifat makhluk. Cuma dia mengatakan, ya, begini, begitu. Tapi takkan dia mengatakan, oh, sifat Allah seperti sifat manusia, misalnya, atau seperti tangan Allah seperti tangan manusia. Berarti ini tempil, tempil, itu menyerupakan. Tapi kalau dia berusaha, oh, hakikat sifatnya begini, begitu. Ya sesuai dengan apa yang dia persepsikan, nah itu namanya takif, takif. Jadi khayalan yang ada dalam benak pikirannya, berbagai persepsi-persepsi yang ya terbasi dalam benak pikirannya, dia berusaha untuk ya menafsirkan, memahami atau memahamkan kepada yang lain bahawa sifat itu begini, begitu dan seterusnya. Nah, ini namanya takif. Jadi usaha untuk mengetahui hakikat dari sifat tersebut. Ini jelas juga akidah yang batil ya. Akidah yang batil Kena tidak seorang pun yang mengetahui hakikat sifat Allah Tatkala kita mengatakan tidak seorang pun yang mengetahui hakikat sifat Allah Bukan berarti ya, penafian terhadap hakikat sifat tersebut Saya ulangi, tatkala kita mengatakan, ya, bahawa tidak seorang pun mengetahui hakikat sifat Allah, bukan berarti penafian, pengingkaran terhadap hakikat sifat. Akan tetapi yang kita nafikan adalah keilmuan kita tentang hakikat sifat, bukan keberadaan hakikat sifat itu. Mereka-mereka Mudah bisa dipahami. Hakikatnya ada. Kerana segala sesuatu yang ada, pasti ada hakikatnya. Ya. Akan tetapi, manusia tidak mengatai hakikat sifat Allah. Nah. Akan tetapi, maknanya diketahui. kerana tidak akan mungkin Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya, penjelasan tentang nama dan sifatnya, kemudian ada sesuatu yang tidak dipahami dalam Al-Quran Al-Kari tidak usah dipahami, mustahil Allah mudahkan dalam memahaminya permasalahan ada seorang tidak memahami, seorang tidak memahami itu, kembali kepada anda tapi para ulama memahami, maka bertanya kepada mereka ada pun seorang tidak memahami isi kandungan Al-Quran, kemudian mengklaim Ungkak bisa dipahami, keliru. Ya. Kenapa para ulama memahaminya? Adapun para juhalak tentu tidak akan paham, apalagi tidak memahami bahasa Arab. Nah. nah, dalam hal ini, kembali kita sampaikan bahawa penafian terhadap hakikat tadi adalah dari sisi keilmuan manusia terhadap hakikat sifat bukan keberadaan hakikat sifat yang ada pada diri Allah Ta'ala Allah Subhanahu Kenapa? Yang demikian itu harus diwaspadai dalam menetapkan sifat kena apapun yang uh, usaha apapun dilakukan seseorang untuk mengetahui hal itu. Apapun yang dibayangkan ya, dalam benak pikiran seseorang tentang hakikat sifat tersebut, dia berimajinasi, mengkhayal dan seterusnya, ya khayalat dalam bahasanya tawahumat, ya, prasangka dan dugaan semua dia bayangkan, ya, maka semua dah, dalam hal itu dia adalah dusta, kadibun ya, pasti dia dusta. Kita tidak akan mungkin bisa diketahui hal itu ditinjau dari dua sisi, dari sisi dalil syar'i dan dari dari sisi dalil logika yang sehat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran wala yuhyituna bi'ilma jadi manusia wala yuhyituna bi'i yeah. domir di sini kata ganti kembali kepada Allah, bi'i, dengan Allah mencakup sifatnya, perbuatannya, zatnya, semuanya yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya, yeah. manusia akan bisa meliputi hal itu semua, mengetahuinya dari semua sisi, ilman Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menafikan keilmuan kita tentang hakikat. Ya, untuk meliputi diri Allah dari segala sisi. Perbuatannya, sifatnya dan zannya. Maka apapun yang dipersepsikan oleh orang-orang yang berusaha untuk e, mengetahui hal itu. Maka mereka adalah tusta dalam segala usaha dan apa yang mereka persepsikan itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an wala takfu ma laysa laka bihi ilm innas sama'a wal basara wal fuada kullu ilaik kaan an mas'ula Kata Allah jangan kamu ikuti apa yang tidak ya kamu ketahui ilmunya Perhatikan kalau tidak diketahui jangan ikut-ikutan Ini beragama hanya ikut-ikutan musibah ini Jangan ikut-ikutan Gak tahu ya, bertanya kepada yang ahlinya Jangan ikut-ikutan Apalagi dalam urusan akidah Ya Bertanya Jangan diikuti sesuatu yang tidak kita ketahui nah. Itu larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya pendengaran Penglihatan, hati, akal Akan diminta pertanggungjawaban Pendengaran terhadap apa yang didengar Penglihatan terhadap apa yang dilihat Hati terhadap apa yang dipahami Ya diutarakan itu akan ditanya semua bertanggungjawab tentang hal itu ini menunjukkan kepada kita tidak boleh kita berbicara tentang sesuatu yang tidak memiliki ilmu mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui kebenarannya ini dalam segala lini kehidupan terlebih lagi dalam masalah ma'rifah keilmuan kita kepada Allah yang merupakan asraful ulum Ilmu yang paling utama yang berkaitan dengan diri Allah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada rana bagi akal untuk bisa ikut campur dalam hal itu. Nah, hanya sam'iyuna waqta'na. Hanya wahyu yang bisa menjelaskan hal itu. Nah, Allah menjelaskan dan tentunya kaifiah sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada ya penjelasan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Waktu kita jangan ya mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu atau pengetahuan tentang hal itu. Baik. Ikhatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahmatillahi subhanahu wa taala. Itu dari sisi dalil syariatnya. Dari sisi logika yang sehat. Ya, bahwa untuk mengetahui hakikat sesuatu untuk mengetahui hakikat sesuatu, maka diperlukan, ya, tiga, oh, tiga wasilah atau tiga cara. Nah, yang pertama adalah mengetahui, ya, mengetahui hakikat dari that. Ini yang pertama. Jadi mengetahui hakikat that sesuatu itu, maka kita akan mengetahui keivia. Nah, keifia sifatnya. Artinya keifia sifat sesuatu itu akan diketahui bila kita menemukan zatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, jika tidak mendapatkan zat sesuatu tersebut, maka kita mendapatkan sesuatu yang menyerupainya. Ini yang kedua, sesuatu yang menyerupainya. Yang ketiga jika yang pertama tidak bisa ditemukan, yang kedua juga tidak bisa didapatkan, maka yang ketiga kita menerima mendapatkan informasi, berita dari orang-orang yang jujur, berita yang benar bukan dusta. Itu tiga cara untuk mengetahui hakikat sesuatu. Ya. Sifat sesuatu timbul pertanyaan apakah ketiga cara tersebut atau wasilah tersebut sumber tersebut terpenuhi ya dalam mengetahui hakikat sifat-sifat Allah maka jawabannya tentu kita katakan tidak terpenuhi sama sekali Kita tidak mengetahui hakikat, ya, yeah. zat Allah. Sementara sifat tersebut ada pada zat, menyertai zat sifat bagi zat tersebut. Yang kedua, apakah ada sesuatu yang menyerupai Allah? Tidak ada. Laisakamit li shay. Wosamil basir. Baik. Yang ketiga, apakah ada berita dalil? Ya, kabar dari Allah dan Rasulnya Tentang kaifiyah tersebut Juga tidak ada Berarti ketiga Ya, wasilah Untuk mengetahui hakikat sifat tersebut tidak terpenuhi Maka kesimpulannya Mustahil hakikat dari sifat tersebut bisa diketahui Oleh karena itu Apapun usaha seorang ya Berusaha untuk mengetahui hakikat sifat tersebut Ya Baik apa yang terbesar dalam benak pikirannya Atau yang dia ucapkan Ada yang dia tul dan seharusnya Semua kebatilan dan kedustaan belaka Maka disinilah ya, Kita mengetahui bagaimana Kejelian Kecerdasan Imam Malik rahimahullah tatkala ditanya tentang sifat istiwa Datang seorang masuk ke majlisnya bertanya, keifastawa? Rahman, siesta? Rahman, Allah ar Rahman, istiwa di atas arsh. Keifastawa? Dia bertanya keifastawa? Bagaimana istiwanya Maka kata Imam Malik rahimahullah, istiwa itu maklum. Artinya maknanya diketahui, dimaklumi. Itu bahasa Arab. Ya, dipahami orang Arab. Nah, kalau kita orang Indonesia tidak pahami bahasa Arab, ya, eh, jangan salahkan ayat tersebut. Koreksi diri, berarti kita paham nah, tidak paham bahasanya. Jangan gagal tidak paham bahasanya, diingkari sifatnya tidak boleh. Itu namanya kejahilan, ya, jahil murak apa namanya itu, tidak sadar diri. Nah. Toib, maklum, Istighfar wa Ala itu bahasa Arab. Diketahui maknanya, maklum, toib. Kemudian wal kayf majhul kayfiyahnya Hakikatnya majhul majhul di sini dalam ilmu kita adapun Allah yang mengetahui hakikat sifatnya ilmu kita manusia itu majhul yaitu tidak diketahui tentang kaifiyah sifat tersebut was wal imanu bihi wajib mengimani sifat istiwa wajib wajib jemaah enggak boleh diselewengkan barang siapa menyelewengkan sifat tersebut dipertanyakan keimanannya ya kepada Allah Pada Al-Qur'an Allah menetapkan dalam 7 ayatistiwa'ala'l arsy rahman allastawa Kemudian dia mengingkari selangkan dia koreksi imannya benarkah imannya kepada Allah dan rasulnya pada Al-Qur'an? Naam. Tayib. Was-su'al annahu bidah. Mengnanyakan tentang kaifiyat sifat tersebut hakikatnya suatu yang bidah. Ya. Kemudian kata Imam Malik orang tersebut ya diusir dari majlisnya. Wasoalu anu Jadi mengimani wajib menanya tentang kaifian itu tidak benar. Ya, tidak diperbolehkan. Maknanya diketahui, kaifiannya tidak dimaklumi. Selesai masalah. Nah, Itulah kaedah yang digunakan oleh semua ahli sunnah di dalam memahami seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala maka begitu Allah mengatakan atau Rasul mengatakan yanzil ya kita pahami yanzil ya turun kaifiyahnya bagaimana? ya Allah yang tahu bagaimana kaifiyahnya mengimani ya wajib diimani Allah turun Nah, menanyakan bagaimana bid'ah enggak boleh haram enggak boleh ya. Kenapa kalau ditanya tentang hal itu tanya bagaimana ya hakikat zat Allah berikan dulu jawabannya baru saya akan berikan jawaban bagaimana hakikat sifatnya pun tak tahu ya sama, kerana pembahasan sifat dengan zat sama al kaulu fi sifat, kalau al fi zat. Pembahasan tentang sifat sama dengan pembahasan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ikhwaatul iman, ya itulah diantara kaedah yang jadikan oleh sunnah dalam menetapkan sifat Allah yang kesimpulannya di dalam menetapkan sifat kita harus menjauhi dua persepsi yang keliru atau sikap yang melenyap. Ya, pernyataan yang batil Yang pertama Temthil Menyerupakan yang kedua Takhi Dari sini kita memahami Bahawa apa yang disematkan Oleh ahlul kalam Ahlul batil Kepada ahli sunnah Takkanlah mereka menetapkan Sifat-sifat Allah Sebagaimana zahirnya Secara tekstual Yang terdapat dalam Al-Quran Dan dalam hadis Dan tidak diselewengkan Lalu disematkan kepada mereka Sebagai musyabihah Ini pernyataan yang batil Sebatil-batilnya Hada buhtanun azim, kedustaan yang besar. Naam. Wa mada ba'da al-haqqi illa d-dalal. Tiada lain setelah kebetulan, setelah kebenaran kucahnya kebetulan belakang. Hada wallahu a'lam. Naam. Tepasat barakallafikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita memohon bera'Allah untuk diberikan taufik untuk bisa memahami dan mengamalkan setiap pelajaran yang bermanfaat dari kajian kita di sempatan pagi hari ini Selanjutnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini yang ingin memperdalam kembali Apa saja yang telah disampaikan oleh beliau silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 juga bisa mengirimkan melalui pesan singkat di 0819896543. Silakan bagi telepon yang pertama sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo. Silakan bagi telepon yang pertama. Halo. Halo. Halo, asalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Abang Mobi di Kampung Baru Haji Naimun. Pertanyaan sesuai pembahasan ini ya Pak ya, silakan Iya Pak Ustaz nah, Ini sangat penting maaf Pak Ustaz Saya bercinta sama Putri Bangsa Kami mohon maaf Bapak Pertanyaan Bapak tidak bisa kami lanjutkan Karena tidak berkesan dengan pembahasan kali ini Kami berikan kesempatan kepada yang lainnya Untuk bertanya silakan di 0218236543 atau pesan singkat di nomor 0819896543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ini? Di mana? Malaysia di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan apa pertanyaan berkenaan dengan pembahasan kita? Ini tentang yang ahli sunah wal jamaah tentang tawhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tawhid asma was sifat. Itu sangat Eh, penjelasannya apakah dari ulama atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? penjelasannya sukun jeda kelahiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. nah Ya. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya di Singkawang barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang uh, bagus sekali. Kendati hal ini insyaallah mungkin telah banyak dijelaskan oleh para ustaz, ya. Tentang masalah pembagian tauhid kepada Tiga macam. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Apakah Rasul yang membagi hal itu? Atau para ulama? Atau sesuatu yang berbeza. Sampai sebagian mengatakan seperti Trinitas saja kita dia. Allah satu kok Tauhidnya tiga. Nah, kita katakan ada dua alternatif, ada dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan pernyataan tersebut muncul. Pertama, dia tidak membaca Al-Quran dan tidak memahami isi kandungannya atau yang kedua kena ya kejahilan dia terhadap akidah Ahlussunnah dan akal pikiran dia yang telah dikotori dengan berbagai syubhat-syubhat Ahlul Kalam ya para ya, pemirsa dan juga para penikmat rahimakumullah kalau kita ingin bertanya secara jujur pada diri kita kita membaca surat Al-Fatiha, ya, tidak kurang tujuh belas kali sehari semalam. Saya ingin bertanya kepada kita semua, semua kaum Muslimin, ya, kesimpulan apa yang bisa kita petik dan kita tarik dari bacaan tersebut? Atau kita hanya baca hurufnya saja, nggak paham apa yang dibaca? Kemudian Saya juga ingin bertanya Kita beriman kepada Allah Lalu beriman kepada Allah Apa yang kita harus yakini dan wajib Diyakini tentang beriman kepada Allah ya. Kalau kita perhatikan Dan baca Al-Quran ya, Secara Tadabur Dan seluruh kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir kita akan mendapatkan satu kesimpulan yang hak. Bahwa beriman kepada Allah tersebut tidak keluar dari tiga. Tiga prinsip dasar yang wajib diimani. Tidak keluar dari itu. Pertama kita meyakini bahawa Allah yang berhak diibadati. dalam ayat Al-Quran dari Al-Fatiha sampai An-Nas penuh dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Hai. yang kedua mengiman tentang kekuasaan Allah ciptaan Allah Al-Quran penuh dengan hal itu bagaimana Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi Allah mengatur daratan lautan pepohonan Silih bergantinya Malam dan siang Matahari ya, Bintang Bulan Galaksi Langit yang bertingkat Tujuh tingkat ya. Kemudian tanpa tiang Timbul pertanyaan Ini menunjukkan kepada apa ini? Berarti kekuasaan Allah Allah yang berbuat orang yang Allah yang melakukan yang kesimpulannya adalah Allah Rabbul Alamin. Ya, Rabbul Alamin. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga. Dari awal sampai akhir Al-Quran tadi penuh dengan nama-nama Allah. Dan sifat-sifatnya. Bahkan kita membaca Asma'ul Husna. Ya kan? Asma'ul husna. Asma'ul husna bukan sekadar dihafal. Bukan sekadar disenandungkan. Dihafal. Dipahami. Dilaksanakan. Si kandungannya. Dan beribadah kepada Allah dengan bertawassul dengan nama-nama tersebut. Taip. Apa kesimpulannya dari ketiga hal tadi? Keimanan kepada anda keluar dari tiga hal itu. Maka untuk memudahkan kita memahami ilmu tadi makrifat kepada Allah maka muncul istilah ya disederhanakan sekarang saya ingin bertanya kepada kita semua dari penjelasan tadi kira gimana mungkin ini apa ya sad, maksudnya ya ini apa ya maksudnya tapi para ulama kita begitu mereka membaca Al-Qur'anul Karim Membaca Al-Quranul Karim para ulama beda dengan membaca kita. Kita membaca Al-Quran, baca Al-fatihah ingin sampai langsung An-Nas selesai, khatam. Tapi enggak paham malah satu kalimat Ulama mentadabur membaca, ya apa isi kandungannya, sehingga dari bacaan tersebut, tadabur tersebut muncul suatu pemahaman yang benar, karena dibaca secara, ya komprehensif mengumpulkan dalil-dalil muncul apa yang dikenali dengan istilah disederhanakan oleh para ulama apa? Tauhid Urububiyah karena Allah Rabbul Alamin yang tadi mengatur alam menciptakan kan begitu? itu Rabbul Alamin maka Tauhid Urububiyah simple kan? Tauhid Urububiyah oh iya yeah. Allah yang wajib diibadati, ibadati enggak boleh buat syirik ikhlas ibadah kepada Allah ala ladainirul wama umiru illa liyabudullaha mukhlishina kafirun la abuduma sampai akhir ayat tersebut oh iya Allah wajib kita persembahkan seluruh ibadah kepada Allah ikhlas enggak ada syirik enggak ada riak wala apa ikhlas itu dalam bahasa Arab itu ubudiah kita dalam bahasanya uluhiyah berarti توحيد ألوهية simple ألو أسماء وصفات بني أسكالي وللأي الأسماء الحسن فدعوه بها والأول والآخر والظاهر والباطن عالم الغيب والشهادة الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور سبحان الله نما الله dan tujuan Allah menyebutkan Al-Quran agar kita ini kenal kepada sang pencipta yang kita ibadati maka diperkenalkan dengan Al-Quran nama-nama dan sifat tadi maka dipersimpulkan para ulama tauhid, asma, wa sifat jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah Simpel kan? nah, semuanya adalah dasarnya. Maka sementara istilah tauhid tu sudah terdapat dalam dalam apa? Dalam hadis ilan wahidullah Maka begitu kita baca Al-Quran, kita mendapatkan ketiga hal itu. Enggak sah keimanan seorang kecuali dia beriman ketiga hal itu. Silakan baca Al-Quran. Bahkan ayat surah Al-Fatihah tadi. Ya surah Al-Fatihah yang pertama kita baca setelah mengandung, ya, ketiga pembagian tadi Al -Rab, Allah Allahu Rabbul Alamin Alhamdulillah, Rabbul Alamin Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta ini, Rabbul Alamin Ar-Rahman, Rahim, dua nama Allah berarti Allah memiliki nama dan sifat, kena nama mengandung adalah sifat kemudian, iya kanakbudu, iya stand kepada Allah kami beribadah, inilah mengikhlaskan ibadah, yang dalam istilah ilmu akidat tauhid. Uluhiyah selesai masalah, ya kan? Jadi, ya para sahabat kalau diminta ya wahai para sahabatku kata Rasul tauhid itu ada tiga, tauhid rububiyyah dan yang enggak ada redaksi yang seperti itu. Tapi ya para sahabat nak luguhlah seperti enggak bodoh seperti itu, ya kan? Dah paham mereka. Begitu membaca Al Quran, iya kena budia kena seni ikhlas ibadah kepada Allah. Dah paham mereka, maka enggak ada kesyirikan ya kan? Enggak ada kesyirikan zaman mereka. Dalam artian kasihan para sahabat, orang suhir tidak ada. Begitu juga tidak ada meningkatnya Rabbul alamin. Paham mereka. Apalagi asma awas sifat, maka tidak ada yang komplain. Baru muncul setelah zaman mereka masuk ilmu kalam, ya ilmu yang mungkin asing dari ilmu Islam gitu ya, diadopsi, diislamisasikan. Apa yang terjadi? Ya, menyimpang pemahamannya, rusak fitrahnya, nyeleneh akalnya. Apa yang terjadi? Diingkari. Itu yang terjadi Maka para sahabat tidak butuh pembagian yang seperti itu Mereka dah paham Tapi kita yang di akhir zaman Yang kebodohan kita ini ya Luar biasa ya Yang jauh dari pemahaman yang benar Membutuhkan ya pendekatan Yang benar Dan pendekatan tersebut Pembagian itu juga berlandaskan syariat nos. Maka tidak ada yang perlu di Dikritisi dalam pembagian tersebut Karena itulah hakikatnya Nah seperti itu Wallahu a'lam. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Terima kasih ustaz atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akan beralih ke pesan singkat dari Umu Ulfata di Malang yang bertanya. Asalamualaikum ustaz. Saya mengikuti kelas terjemah Al-Qur'an dan ketika di situ menetapkan sifat tangan pada Allah diterjemahkan kekuasaan. Kemudian sifat-sifat tangan diterjemahkan kudroh iradah. Pertanyaannya apakah saya harus keluar dari kelas terjemah Al-Quran yang seperti ini? Karena telah tegak hujah atas saya Ustaz. Ataukah saya boleh tetap ikut? Mohon pencerahannya Ustaz, Silakan. Baik. Terima kasih kepada ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ya, para pemirsa dan para pendengar, hifakumullah. Dahulu para ulama kita mewasiatkan kepada kita kaum ke muslimin, ya, bahwa kata mereka ya ilmu tersebut yeah. adalah agamamu. Ilmu agama ini, ilmu adalah agamamu. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agama. In hadhal ilma dinun fa'anthur mimman ta'khudu dinak. Kata mereka, ilmu ini agama maka perhatikan dari siapa kalian mengambil dinak agamamu apalagi dalam pembahasan yang paling mulia dalam pembahasan ilmu yaitu ma'rifatullah maka terjemahan yang seperti itu, itu harus diwaspadai nah bila seorang tidak memiliki basic yang kuat dan pemahaman yang terakhir dan akan menyimpang dan itu jelas pentakwilan, ahlul kalam Terjemahan yang keliru Nah, Terjemahan yang keliru Maka waspada Jika ada terjemahan-terjemahan yang seperti Al-Quran itu waspada Itu bukan terjemahan yang benar terhadap sifat-sifat ya, Allah Itu pentakwilan Itu adalah Akidah ahlul kalam Mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran Ya Kena pentawilan tangan dengan kudrah atau kekuasaan berarti secara otomatis mengingkari tangan tersebut. Itu kan sekuensinya. Kemudian kalau diartikan kudrah kemudian dalam ayat redaksinya lima Allah memiliki dua tangan. Berarti buah kekuatan begitu buah kekuasaan kita memalui buah kekuasaan Allah satu yang meliputi segalanya kemudian dengan pentawilan tersebut <coughs> apa bedanya antara penciptaan Adam dengan yang lain semua Allah ciptakan dengan kekuatannya yang kekuasaannya ya tapi secara istimewa, spesial nenek moyang kita Adam Allah ciptakan langsung dengan dua tangannya lima khalaqtu biyadaya biyadaya ya, dinisbatkan kepada Allah maka, ini jelas pentawilan yang batil, maka jika hal itu terus berkesenambungan dan pentawilan sifat-sifat yang lain maka nasihat, saja, nasihat saya adalah secara khusus ya, untuk tidak ya mengikuti kajian-kajian yang menyimpang dari akidah ahli yang akan merusak akidah kalau perbedaan dalam urusan fikih furu mungkin masih ringan ya, itu masalah akidah ni berat. Ya, apalagi mengingkari sifat-sifat Allah dengan cara pentakwilan seperti itu. Nah, oleh karena itu, jika hal itu yang terjadi maka sebaiknya itu ya ditinggalkan majlis yang seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Taib, sanbarakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami berikan kesempatan silahkan untuk telepon di 0218236543. Kami harapkan pertanyaan Anda berkenaan dengan pembahasan kali ini Silahkan. Halo? Halo? Di 0218236543. Halo? Iya, iya, iya, yes. Ya, dengan siapa di mana ini? Di Cilang sih. Assalamualaikum. Iya. Silakan oh, Pak, pertanyaannya dengan Bapak siapa ini? Ini dengan Saudara Saleh. Silakan Pak Saleh. Saleh. Ustaz. Saya ini dapat buku dari teman. Tahu? Ya, lanjut. Buku nasihatul ya. ya, ibad. Eh, Hajar Al-Al-Asqalani. Al Halo, iya pertanyaannya Pak Pak langsung saja. Saya mau tanya Pak, eh, Pak Ustaz di situ ada ada ada nahir apa ada hadis Nabi menggalasil mengkualasi kuliau min hamzanohisrina no mera dan Allahumma barikli fil multi basi maabahdal multi. Semua mata Allah sih, ah uh, atau Allah ajran cahijin, rauh tak berani. Itu gimana pak itu masalah hadis itu? Yang bapak maksudkan gimana terjemahannya? Maksudnya apa? Kenapa itu hadis itu? Iya ya, ya, pak, ini arya-aryanya beran siapa membaca doa di bawah ini sebanyak 25 kali? Ya itu laki Allahumma uh, barik li fil mauthi wa fi ma ba'dal itu kalau kada kalau mati biar puri dalam di atas tempat tidur, di, mati sahib. di oh, ya. itu di pasti saiz oh iya mana itu Ustaz baik terima kasih Bapak atas pertanyaannya ya ditunggu jawabannya silakan Ustaz Ya, ya terima kasih kepada Pak Saleh ya Barakalawik. Semoga Allah memberkati antum. Jawabannya apa? Ya, Allahu A'lam. Anna tidak tahu. Nam, itu jawabannya. Allahumma. Taib, salam Barakalawikum. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum dari Zamzami di Rokan Hilir Riau. Ingin bertanya, apakah Tohid Asma wa Sifat dan sifat jumlahnya ya sebanyak 99 sembilan? sebagaimana yang tertulis di, bag, di sebagian kulit Al-Qur'an, apakah itu sahih atau tidak atau benar atau tidak yang bisa kita amalkan? Silakan. Ya. Terima kasih kepada Saudara Zamzami. Barakallahu fiik. Jadi tauhid asma' was atau nama yang tertulis di Sampul atau mungkin dalam sampul Al-Quran Yaitu 9 asma'ul husna Apakah itu Ya Bisa diamalkan atau benar seperti itu Pertama Yang perlu diketahui Terdapat di dalam Al-Quran Di dalam hadis bahawa Allah memiliki 99 Ya memiliki 99 asma'ul husna Yang keutamaannya Barang siapa menghafal Mengamalkan memahami dan Melaksanakannya Nah Atau mengamalkannya mengibadati Allah berdoa dengan bertawassu dengan nama tersebut Dan menetapkan isi kandungannya Maka dia akan masuk surga Itu keutamaannya Nah, dalam menentukan 99 nama tersebut Ini sedikit terdapat perbedaan di kalangan para ulama dalam menghitungnya Ya, secara terus terang ya Mungkin saya akan lihat kembali Ya, yang tertulis, tapi secara umum ya memang tertera dalam Al-Quran nama-nama tersebut. ada sebagian nama-nama yang mungkin perlu apakah itu masuk pada betul asma'ul husna atau tidak nah, seperti itu tapi yang jelas terlebih dari itu semua pengamalan terhadap asma'ul bukan sedang hanya menghafal saja kita boleh perhatikan maka kalau sekarang Masya Allah, ada sebagian mungkin menghafal disenandungkan lebih dekat pada nyanyian daripada ya pujian kepada Allah. Tapi ini bukan begitu, ya bukan begitu caranya. Caranya adalah diketahui nama-nama tersebut dipahami isi kandungannya, ditetapkan, jangan diingkari, ya. Kemudian di dalam kita berdoa bertawassul kepada Allah dengan nama-nama tersebut sesuai dengan kebutuhan kita al asma'ul husna fad'uhu biha Allah memiliki asma'ul husna fad'uhu biha Ini yang benar ya. Nah itu yang mendapat jaminan tadi Dia masuk surga Nah seperti itu Nah Sesungguhnya kaum muslimin Bila betul memahami asma'ul husna tadi Bukan sekadar hanya sebuah ritual Hanya bacaan saja Binillah Ini sangat akan berpengaruh Sangat akan ya mewarnai perilaku dan sikap terutama dalam mengenal Allah ma'rifatullah, kecintaan kepada Allah pengagungan kepada Allah ya, subhanallah akan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tertanam diri pengagungan kepada Allah tapi permasalahannya ini menjadi masalah kita ini tugas kita semua menjelaskan ke muslimin bahawa nama tersebut tidaklah bermanfaat sehingga hanya dihafal begitu saya disenandungkan ya Alangkah baiknya majlis seperti itu diganti dengan majlis yang memahami asmal husna. Ya. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, anehnya juga adalah kaum Muslimin yang mungkin menghafal ya, nama-nama tersebut, tapi di sisi yang sama, di waktu yang sama, terkadang mengingkari mentawil atau mengingkari sifat-sifat yang Terkandung dalam nama tersebut Yang aneh Hanya menetapkan sebagian sifat Mengingkar yang lain Ini kan kontradiksi Padahal setiap nama tersebut mengandung sifat Itu kaedahnya Setiap nama mengandung sifat Contoh Ar-Rahman Ar-Rahim Makasih parlah ar, ar -rahma. kan? Seperti itu Separa Rahman Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama' al-a'la al-ali al-muta'al berarti menunjukkan pada sifat alu'ulu tinggi zat Allah nah sesungguhnya ya, mereka yang mengingkari seperti ketinggian Allah itu kalau betul memahami makna al-a'la al-ali al-muta'al sudah terbantahkan bukankah kita mengucapkan sabihismu rabikal ala'la bukankah kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la lho kok tatkala berbicara tentang sifat istiwa Allah tinggi Allah diingkari Allah zat Allah Allah enggak bertampar ya subhanallah apa maksudnya ini kontradiksi ini jadi intinya ya permasalahan apakah benar itu perlu dikoreksi lagi ya uh, mudah-mudahan ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam naam saddaqallahu fikum jazakallahu khairan terima kasih atas keluangan waktu untuk ustaz menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya dan kita semuanya. Nampaknya waktu juga yang membatasi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadli ya Ustaz. Nah. Baik. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk berada Hidup ini hanya sementara Dan kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap semua amal, kegiatan dan aktivitas kita Kita tidak tahu Sampai di mana perjalanan hidup ini Tapi semua akan berhujung tentunya dengan segala keyakinan pada kematian Ingat kematian di hadapan kita Sempatan yang Allah berikan pada saat ini Dan kita di bulan sya'ban Ya Kalau manusia hirup piku dan sibuk di bulan rajab Ya dengan berbagai ritual-ritual yang mungkin tidak juga benar Tidak ada panduannya Banyak yang lalai di bulan sya'ban ini Seharusnya bulan sya'ban ini yang harus Kita berlomba-lomba untuk Beribadah Terutama Melakukan puasa ini yang spesial Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh dalam jali Ramadhan, Ramadhan dan tidak didapatkan beliau banyak berpuasa dalam satu bulan kecuali di bulan syahban maka siapa yang cinta Rasul yang ingin meraih kebaikan itu mari ini kesempatan kita berlomba-lomba wahai kaum muslimin yang mungkin sibuk hidupiku di budar rajab ini kesempatan yang terbaik ini yang benar ini di syahban ini berpuasa ya yeah. puasa yang banyak ya yeah. Berpuasa. Kenapa? Pertama ingin mencontoh Rasul. Yang kedua, di bulan ini manusia banyak yang lalai benar. Kita saksikan banyak yang lalai antara Rajab dan Ramadan kata Rasul. Di bulan ini amalan diangkat kepada Allah. Nih tiga ini motivator kita, motivator kita untuk beramal di bulan ini. Yaitu mengikuti Rasul, ingin amalan kita diangkat dalam keadaan berpuasa ini banyak manusia yang lalai di bulan ini dan ingat orang yang beriman yang solehin mengharap ridha Allah, tatkala manusia lalai beribadah, dia bersemangat beribadah bukan tatkala banyak beribadah ikut benung-benung beribadah juga ini belum spesial, yang spesial adalah tatkala manusia lalai tatkala itu, dia meningkatkan ibadah dan berlombolan kebaikan. mari, banyak kita berpuasa ya, banyak berpuasa di bulan penuh berkah ini persiapkan diri Bakal dengan ilmu agama atas taskiyatun nufus, bertaubat kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, dan memohonlah yang terbaik dan keberkahan dari Allah SWT. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua dan melakukan ibadah dan ketaatan setiap saat dan waktu. Allahumma a'ina ladhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barikna fi sya'ban wa balikna ramadhan. Wa nahnu fisihatin wa afiyatin ya rabbal alami. Ya Allah berkahi kehidupan kami di bulan yang penuh. Kebaikan ini di Syahban ini, kemudian sampaikan kami ke bulan Ramadhan dalam keadaan sihat, selamat dan aman. Allahumma amin. Demikian Allahu'alam wa sallallahu wa sallallahu wa sallamina Muhammadin wa Ali wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wananil hamdillirrabil alamin subhanakallahu wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta sawhiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.